Nej, men i alla fall då, så satt jag i Melodifestival-juryn 1999. 1999, ja. du fram Charlotte Pirelli. Hon vann hela tävlingen med tusen och annat. Men gav du henne din, så att säga, full <hör> Om jag inte minns fel så gjorde jag det. Bra. Jag satt då i karlstad nu. Det. det var vi lite som var en av som... 1992 Kamratpås nu fyller hundra år Killar och tjejer som det är Alla läser kamratpås så kär Lite sorg och mycket skratt Kamratpås snäller alla de ditt och dörr Tinka tinka, tinka, tika Tinka tinka, tika Tinka tinka, tika Tinka tunka tika Killar som hundra och tjocker. Och så sa ni något om Magnus. Magnus äter allt. Han äter nerifrån Liksom tjockaste delen och sen allt var in. gjorde han på det, mätet i Den delen och uppåt. Jag det, det blir inget skrott kvar så att säga. Nej, det blir så, så, så väldigt... skrot jag, jag, jag, jag gillar ordet skrott. Mm. En före detta kb chef åt kiwi med skal. Kommer ni ihåg det? Ja. Men det där är roligt. för att det jag är så ja. men för att... man, man ja, Nej men jag har tänkt på rätt, det. det är ju smartaste sättet att äta en kiwi Plus att alla säger att det nyttiga sitter i skal. Men varför är det smart att äta? På det? vilket sätt är det smart? Du behöver ingen sked, du behöver ingen kniv Du får ingen skräp Men är det, är det verkligen smart om det blir äckligt? Jag menar det, det... <laughs> Ja men ni har ju inte, inte testat äta... Jag har väl fått i mig lite bitar av kiwiskal och känt att det här En banan med skal på det är också smart Man slipper ju skala den Ja, där är det väl mycket gift i skalen, är det Eller inte vad mindre än är en kiwi, eller mer än en kiwi. Jag har börjat fundera, jag har fått precis som Katte Nils, en sån här Jag äter mango varje dag, mm. på riktigt. Och det är ju jättejobbigt. Jag vet inte hur man ska äta den. Så det Nej. jag tänkte att nästa gång kanske man ska testa med skalen. Jag gillar inte att blanda saker, överhuvudtaget. Nej. En sak i taget som man äter. Mm. Tacos blandar man ju väldigt mycket. Mm. Men jag lägger ändå upp det på en tallrik. Och så att jag först gurka <laughs> Och liksom det, ligger bredvid. Du jobbar inte med bröd alls? Jo men det ligger en liten hög. <laughs> det tycker jag är konstigare än att äta upp hela pärornet. Vi som sitter här är K.P. Lukas, K.P. Josan och K.P. Ludvig. Det är dags för del två av K-podden. Vi pratar då om K.P. nummer tre. Josefin, du har ju skrivit om emojier i det här numret. Mm. Mm. Är det så att du började skriva själv fler emojis när du började jobba med den här reportaget eller var du redan mm, inte fler skulle jag inte säga men jag har testat väldigt mycket olika emojis, ser vilka som funkar i vilka sammanhang och vilka som inte funkar. Sen har jag lärt mig lite att jag använt vissa fel och sånt där. Mm. Så att, det är ju mer man vet om dem desto roligare är det Men hur vet man att det är fel? Just. Det men till exempel så finns det en som, det, det här är nog bara jag som vet fel, men det finns en som, jättesvårt att göra podd av när man ska visa Nej, den som biter upp sina tänder såhär jättehårt i världens flin och mm. den liksom eh, skrattar, den är ju asglad ja. men den har jag använt som att den är arg Jaha. hela tiden och det är ju jättekonstigt men så att jag, <laughs> så att fel. Så när du har velat förmedla att du är arg, du då är har de som du har mässat med trott att du är jätteglad. Precis. Och eh, även den här... Um... Jag är så glad, jag influensan! Ja, exakt ja. Men jag tänkte på en sak. Ja? Du brukar ju ofta skryta men jag tycker inte alls det är något att skryta om. Men du brukar ju säga att du aldrig använt en emoji i hela ditt liv. Ja, men nu har jag Ska gjort vi... flera gånger nu. Ja. Men jag har aldrig gjort det så naturligt, varje gång jag använt en emoji jag tänkte på, oj vad konstigt det här är, jag skulle kunna använda bokstäver. Kommer du ihåg att du skickade en emoji till mig ja. typ i förrgår? Är sovande. Ja, sovande. Jag tyckte att du skrev så tråkigt <laughs> det, var... det var så himla. Jag skickar liksom en fråga till Lukas. Mm. En jobbrelaterad fråga. Och han svarade bra svar tillbaka. Då blev jag så glad. Så jag skickade liksom en sån här, jätteglad emoji med armarna uppe i, i luften är, tillbaka. Och då fick jag den. En så emoji. Ja, så alltså jag blev lite ledsen. Särskilt som det var just för att när någon som inte brukar använda emojis använder den. Då blir det extra starkt. Och så kom den där jätteuttråkade. Så att jag blev lite ledsen. Men jag gillar ju ditt första mejl. Mm. Du skulle ha, ha nöjt dig med det. <laughs> <laughs> Faktiskt. Be, berätta någon mer som, är, som du eller någon har missuppfattat. Någon mm. mer emoji. Alltså, det finns ju många som helst. Men den här den är klassisk nu. Nu tror jag att de flesta vet den här som sätter ihop två händer framför sig. Ja. Har jag trott länge att en high five. Det ja, nej, det är, men det är, en, det är en som är en tacksamhetssymbol. Tack mm. herre. Tack. Man tackar. Så, så finns det också. Men sen finns det också, om man tittar, jag tittar väldigt mycket på vad som är. Det finns väldigt mycket onödiga i Moji Ja. också. På vilket sätt? Jag tittade lite nu när jag gjorde jobbet. Det finns inte ens jag som är reporter och som älskar anteckningsböcker. Det finns minst sju olika anteckningsböcker. Jätteonödigt. onödigt. Ja, just det. sju olika anteckningsböcker. Mm. Varför? Det, det undrar jag också. Det är jättekonstigt. Och de tror inte jag att man skulle behöva. Sen finns det månar. Mm. Jag vet att Ludvig gillar mm. månen väldigt mycket. Men, månen. men det finns alltså 13 olika, minst. Eller 15. Hur många månar som helst. Det tycker inte jag. Är de varierande grad av fullhet, så att säga? Det, varier, det finns varenda liten, liten, liten mm. lite grad. Precis. Ja. Månens alla faser. Den, den respekterar mer än sju mm. olika anteckningsböcker. Jag tror ändå, man har inte det, samma sak som tåg. Det finns hur många tåg som helst. När jag åker tåg, jag vet liksom inte riktigt exakt vilket tåg jag sitter i. Nej. Och när jag då ska skicka det på tåget, då får jag prestationsångest att jag kan välja fel tåg. Just det, då tolkar de det som att du sitter på Påga-tågen eller något. så säger <laughs> du själva på X2000 mellan Stockholm och Göteborg. Hmm. Ja, det kommer ju en cowboy snart. Den är släppt under 2016. <laughs> kommer du använda den? Ja, det är frågan. När ska jag använda den? Jag måste veta det först. Men du bara sticker in en liten fråga. Hur mycket emoji använder du Ludvig? Jo, men jag har kommit igång nu på sista tiden. Ja. Jag använder... Jag Vilken är din favorit? <laughs> jag har du favorit Ja, jag använder ju den här... <laughs> Både Ludvig och Josefin visar ju luften väldigt fint. Ja, men det är ett, här... ett litet öga. Ja, det är ju ingen emoji, alltså. Det är en smiler. Ja, ett litet öga, en mun... Så ett stort öga Just det, här... signalerar lite så här galen förvirring. Ja, förvirrade jag galna. Jag vet inte ens vilken det är. Ja, men den som jag visar nu, Josefine. Ett litet då ett stort <laughs> Jag har ingen aning om det är. Är det, en, är det ett gult huvud? Nej, det är ju en smiley. Alltså så här, ja, så jag så en asiatisk teck. smiley. Ja, jag tror du menar den där. För det finns en sån. Du inte heller. Ja, men det finns ju en sån emoji. Det är det, är har... du. Han är med i tidningen. Ja, sidan du, du kör mer Asien. Just för... Ludvig skriver sina emojier med tecken Ja, det var det är lite lite jag tänkte säga ja, Det känns klassiskt Ludvig, ja, min skapa okay, okay, För jag säga vilken min favorit är Det ja, är ju det. ändå peket Pekemojen <laughs> pek. Jag så att man kan visa någonting, Kolla här Kolla här uppe ja, Man ger ju en härlig signal om att nu öppnar vi Uppslagsboken här uh -huh. Vad bra att du gillar den, för att jag känner att jag brukar använda den Mycket Jag tycker du använder den på bra, på ett bra sätt skulle man kunna skriva en hel artikel med bara emojier? det finns ju ändå 700. Det finns jag tror faktiskt att det har getts ut en bok. Eh Moby Dick, tror jag. Är jag är inte säker. Jag tror det att den finns i emojiversion. Jaha. Så att det finns ju en val i alla fall. Ja just det. Eh, som emoji. En vit men, val. Nej, nej, tyvärr inte. Men känner ni ni använder inte så mycket mm. kanske som jag men känner ni att ni saknar dem? Eh en kanske, finns det en gitarr? Det finns en mm. Det finns en Jag saknar lite andra organ än hjärtan. Det är så jäkla mycket hjärtan. Organ? Organ. Hjärtan är ju... Jag skulle vilja ha en djuremoji. <laughs> Bukspottskötter. Ja, men också tarm. hela tarmsystemet. En ja. tarm. tarmsystemet där. Blintarm man det kul. Den är helt onö Skick mest onödiga ja, Precis, som man tycker att någon ger onödiga information. Som så. jag gjorde nog. Ja, exakt. Så skickar man eh, <laughs> en, eh, en appendix-emoji. Eh, har du blintarm? Blind. Jag har blindtarm. Har alla här blintarm? <laughs> jag har <är> inte blintarm. <laughs> Lurtverk är ingen blintarm. Ett organ mindre. Hur ja. märker du det i din vardag? Eh, sällan. Sällan, ja. Mm. Nej, men som sagt, jag tycker att det är för mycket hjärtan i det här i Jag skulle ju ha andra delar av kroppen. Mm. Men jag saknar, jag måste bara flyka in med hjärtan. Och jag menar inget snuskigt. Jag menar <laughs> faktiskt inte, utan bara att eh, det är så tråkigt med bara hjärtan jämt. Men det finns ju den här ä, frukten. Näsan. som jag. Ja, näs, den tycker jag är äcklig. Ja, näsan. den är lite härlig. <laughs> den är riktigt äcklig. Och tungan tycker jag är sämst om av alla. Mm. Men det finns ju den här frukten som ser ut som en rumpa. Ja, och den där fruktans... Eller grönsaken så ser du ut som snopp. Ja, men den är ju förbjuden är på, i, av Instagram. Man får inte ha den som hashtag. men rumpan får man ha. Mm, inte som hashtag, men man kan väl skriva det Eller? Du får skriva den, men du får inte ha bara den som Nej. en hashtag. Det finns en emoji som jag alltid tänker på dig. Det med ja. det. Du det mig? Ja. Jag tycker inte vilken det glad Glada bajshögen. Ja, ah, tack. du <laughs> ska du besvara på vapen? Nej, jag brukar ju vara taskig, så... Nej, men klar. Så då får jag väl bara så att säga äta skiten. Du förstår varför? För att jag luktar. <laughs> ja, för, <ibland. laughs> för att jag en gång var utklädd till bajsmask. Ja. Mm. Det är världens roligaste klädan. Då var ju för sig du kissmyre. Det finns inte mm, kissimoji. Kiss det tycker jag är konstigt. När det kommer Kissdroppen? Ja, och hur kan den inte finnas? Ja. Ja, men hur, ja, men hur kan det inte vara, alltså, om, du, om det nu finns bys, hur kan det inte finnas kiss? Måste man ha iPhone för att kunna skicka emoji till varandra eller kan man skicka mellan till exempel en Samsung och en iPhone, mm. samma alfabet? Det kan jag svara på. Ja. Du kan skicka mellan, men de ser inte exakt likadana ut. Nej. Och ibland blir det fel. Min syvra till exempel har Samsung. Och, jag. och du. Alltså jag, bara, jag får ofta bara att tomt står ingenting. Bör men in en jag får emoji. ett frågetecken ibland. Ja, men ibland händer det att det kommer mm. en gubbe men som gör en helt annan min. Mm. Mm. Till exempel att jag skickar en glad och hon får en sur. Mm. Eller du kanske. Då. Lurigt. Mm. Det är jättekonstigt. Men då Så. kanske vi kan få önska av Apple och Google och Samsung och alla som håller på med det här att de skaffar ett emoji- Alfabet gemensamt. Mm. Mm. För vad är poängen med att det blir fel eller att det kommer fram tomma? Mm. Det ser ju ingen på. Men om man tycker det är jobbigt, då kan man ju skapa sitt eget istället. Kan man? Det är i min önskan, säger jag till ja. dig nu, ja. att ha ett eget emoji alfabet med förluren Med våra då? <gör> ja, bra idé. Mm. Du blir projektledare. <gör> jag tar tillbaka allt jag Eh, första maj finns det i vart man nu hämtar emoji-uppdateringar. Ja. Jag läste en artikel också men jag vet inte exakt det var, hur trovärdig den var. Men då var det en som hade skickat en blomma till sin mamma. Och då hade det kommit någon form av demon. Ja. Mm. <laughs> Nästan lite spök. Och de mm. blev jätte, jätte upprörda och ja, hörde av sig till Diverse olika ställen ja. för att det inte var okej. Förstår. Och även till tidningen. Kan så man, ju, man kan säga lite till dem också, killa. Jag kände det också så, ja. att det var mer... Hur läskigt kan det bli? Hellre en demon än en tarm. <laughs> men, men tarmen är min dröm. Mm. Till exempel om man har ätit en god middag och vill eh, smsa att man spälkar maten. Väldigt bra med matsmältningssystemet. Mm. Det vill man ofta... Då. Man vill, man vill ju om ja, med spjälkas det här. Det stör inte. Då ska vi prata om sin detalj från senaste tidningen. Detaljen! Jag vill gå direkt till sista sidan. Det är ja. Till redaktionsrutan. Redaktionsrutan, det är alltså där vi som jobbar på KP presenteras. Om det är någon som inte har fattat vad som händer här så är det ju nu i melodifestival så har vi gjort en egen deltävling. Ja, just det. Och eh, på min Instagram kan man rösta vilket bidrag man eh, gillar bäst. Bara så här på låttitel och artist. Och eh, vi kommer spela in ett klipp från vinnaren. Just det. Mm. Det är ju inte så att alla de här bidragen finns utan de är påhittade. Men ett kommer att finnas, det som vinner. Men Ludvig, kan inte du förklara vad, vad är din relation till Hasse Andersson, en tysk version av honom dessutom? <laughs> <laughs> Nej, men man kan väl säga att det är um, Hasse möter Skrillex. Mm. Ja, det blir det. Lil Ludvig. Ludvig. Är Mollans då Super Awesome Amazing Lite OTP. kaxigt och chippar sig själv Med Danny bara ja. mitt framför mitt framför ögonen, ögonen på Molly Olly, mm. Så gör Mollan det Ja det kanske heter OTP Jag vet inte M Kanske Mollas <laughs> OTP Har du något OTP? Nu? Uh, som, som har med vad som helst gör. Mm. Jag fanboyar ju Mello ganska mycket Så det borde ju vara något därifrån. Uh. Typ Karola och Christerbjörd Ja, vad skulle det bli då? Karoster. Car <laughs> Karoster Hegman <laughs> Ja, är det ditt OTP? Jag tror att jag kan ha ett hetare. Ja. <laughs> min, är, min är Oskar Sia och Frans. Mm. Hur ska man skicka dem det Franskar. <laughs> eller Os eller bara Francia. Francia, ja. Det är mycket. Ja, det var ju för jag ville också ta eh, Oscar nämligen, men okej. Okay. Jag vill gärna ha in då på något sätt också Alla, Kan man ja. chippa så här? Fyra personer. Ja, är de fyra helt Nej men, nej men om du ska chippa in någon annan ja. då, så blir de ju minst fyra. Jag tänker mig det. Eh, det kommer ju komma Kanske jag avslöjar lite, men ni kåper ganska snart. Eh, om en andra relationer än att bara vara två. Ja just det, det är ju inte olagligt att vara Nej. ihop med flera. Nej, Nej det, det kan ni läsa mer om i 5 mm. Men först ska ju 4 komma ut. Så hå hå håll ut. Länge för ni väntar flera veckor. Men sen kommer ju det. men Gina kanske. hon är med i alla. Mm. Gina och David Lindgren. David Diravi. Eller vad skulle jag göra? Visst låter det bra? Okej, mitt P år är David Diravi. Och ditt är Franzia. Och ditt är Karoster. Man kan inte tro det men Ludvig är faktiskt något yngre än mig. Det är så det är. Berättade i förra podden berättade du att du har suttit i mello-jury då? Eh, nej, det gjorde jag inte, men det har jag faktiskt ja. Inte en, men två gånger Precis, och, och det är inte så länge sedan eh, Som det istället för internationell jury Var regionala svenska jurygrupper Precis, det man ringde 1992, 1992 Kamratposten fyller hundra år Killar och tjejer som det är Alla alltså, läser sig kär Lite sorg och mycket skratt Kamrat och smäller om ditt och datt Tynka, tynka, tynka, tynka Tynka, tynka, Dinke, dinke, dunke, dinke. Vill ni att jag vänder om Och slåss för den jag är Aldris Och så vidare Det är Robin Bengtsons Bästa mellolåd Robin Bengtson Robin Bengtsson som tävlar i finalen Han gick vidare från deltävling 1 Med bidraget Som heter Något med stjärnbild Constellation Price. Ja, vad betyder det? Det är en ordlek. Okej. Okay. Price. Constellation Price betyder ju tröstpris. Och Constellation Price då blir en sorts blandning mellan stjärnbilds mm. pris. pris. och tröstpris. Min detalj är eh, baksidan av senaste KP. Mm. Eh, och den lilla texten som är till vänster, uppåt till vänster, med rubriken Störtlopp på is. Mm. Det är alltså att man åker en sport mm. som heter Ice Cross Downhill. När man åker med hockeyutrustning nerför en isbana och gäller komma först i mål. Det verkar så sjukt roligt. Det är galet. Jag säger också att det är min drömsport. Jag, är, jag har ju spelat hockey i 12 år mm. i min ungdom och om den här sporten hade funnits så hade jag bytt direkt till den. Så himla kul verkar det Jag tycker det verkar så farligt med att man trillar och så har man liksom skisskorna upp och viftar med skisskorna i luften för. Halsskydd. Och att man åker så många samtal. Och samtidigt. galler. Ja. Vad är det, vad är du annan, annan Ja, annan. ja men vad är det du ska skada dig om jag om, om du har halsskydd och galler? knä. knäskydd. Hela du är skyddad. I princip ja. hela du Ja, jag, då, skulle, då jag, jag skulle hellre göra dem på Konstlaågmynskrisko. Ja, det är enda skillnaden. annars så skulle jag. Mm. Vem vet. tror ni skulle vinna om k redaktionen ställer upp ett stort ice cross downhill lopp? Jag tror faktiskt att Luka skulle vinna. Jag skulle komma två, jag tror, det. tror ni att man får tacklas? Det står inte det. Eller? Nej. Nej, det vet jag inte. Men jag skulle om man tänker Men jag får liksom ingen riktig bild av hur explosiv explosiv är man på Konstlaågmynskrisko? Alltså kan man vara Snabb på korta sträckor. För sen börjar ja, det ju visst. luta ut. för Men jag tänker att när du lutar så har du... Att du är lite större än ja. jag har du nytta av, För du, ja. du kommer ner snabbare. Ja, absolut. Men jag tänker att jag ska ta små luckor och liksom glida in i dem. Ja. När du tacklar alla andra och tar Pre till på det. Precis, precis. Men jag är inte så lätt att passera. Sen tar ju ett, <laughs> lo ett lopp... Ett tar ju kanske 30 sekunder att åka. Mm. Man får ju vara snabb med de här tackningarna och luckorna. Och... Mm. Precis. Hur skulle det gå för dig? Om det blir uthållighet inblandat så tror jag nog att du vinner ju För att... Jag kommer ihåg när vi sprang 400 meter i eh, redaktionen och mötte en mm. läsare. Mm. Den var med i tidningen, var det i somras eller man innan? Det var i somras. Mm. Ja. Eh, då vann ju du. Jag slog ju för dig också läsaren, Nova. Du kämpade ju på som en... <laughs> jag blev lite trött men jag slog henne. Eh, Ludvig, du slog ju inte Nova. Nej, ja, jag fick känning av en gammal skadad. där. Mm. Så. Det som var roligt med ändå att du var i och näst din mål. Men du var sist upp på fötter igen. Ja, var det var ju. I och för sig skulle jag säga att Malin var sist upp på fötter igen. Men... Hon mådde inte så bra efter. Nej, exakt. Hon var inte van vid 400 meter. Det var mycket längre än vad man trodde. Bort. Ja. Ludvig trodde att vi sprang 60 meter. Han sprang sitt snabbaste första 60. Och sen så han skulle... dog han, han faktiskt ha på riktigt. Han var, var det. Tjaste. Han, han sa det. Han skulle springa jättesnabbt i början. Det Du, du såg ut som den där emojin som ligger... Nu vet det finns en man som ligger på mag. <laughs> jag har inte sett den emoji. Så. Ja. Jag tror en ber egentligen. Men mm. det ser ut som att han ligger och bara plågas. Han pustar ut. Han pustar ut. Mm. Om jag skulle läsa sig direkt efter det loppet så hade jag skickat den. Ja. Och hatten den. För att förvirra. Ludvig, berätta om en detalj. i Ja. Tidigare. En detalj som jag um väckt visst avund hos mig. Det är Vigg, trettonåriga Vig som fick åka upp till det här ishotellet i Jukasjärvi. Mm. Han hade önskat det till KP Fixar, Precis. och kopi fixade det. <coughs> KP fixade det, och det. Nu har jag bara bilderna av men det ser ju ganska otroligt ut. Och om man tittar i mitten av tidningen kan man se en bild på en isskulptur från hotellet, en mm. elefant. Hon heter Betsy. Betsy. Det är väldigt tragiskt att betsen kommer smälta snart. Ja, det var också tragiskt när vi var där. Då hade hon tappat sin ena bete. Mm. Ja. Ingen aning om vad den var. För det är ju kallt överallt så den kan inte ha smält. Mm. Men den var borta och det är lite osmart om någon har tänkt ta med sig den. För den kommer ju smälta så fort man kommer därifrån. Precis, man måste ha en sån här äh, ja. väska som de förvarar organ i mellan transplantationer. och ja. så... Um... Men detaljen då som jag är extra avundsjuk på, det är ju faktiskt norrskenet ja, som fint. Vig fick uppleva och Josefin, ja. Det var första äh... gången jag såg norrsken, jag måste bara säga det. Så att jag mm. förstår, det var, det var liksom, det var inte ens med deras mått var det ett ganska mesigt norrsken. Mm. Men jag tyckte det var det var det coolaste jag har sett mm. på väldigt länge. Jag har aldrig sett ett norrsken, det verkar hur häftigt som helst. Vad var det för färg på det? Det var grönt. Är de alltid gröna? grönaktig brukar de väl vara. Jag vet inte om de alltid är det. Jag har aldrig sett en bild på ett norrsken där grönt inte har varit med. Jag tänkte att det är lila ibland. Det har jag sett. Men mm. grönt har ändå varit med. Finns det södersken? Ner mot sydpolen? Ja. Norrsken. Vi bor i norr. Mm. Södersken. Är det någon som hinner googla det innan vi avslutar? Alltså, ordet södersken används väldigt sällan. Det ja. heter ju polarsken. Ah. Och ja, det är Finns på södra halvklotet. Mm. Cool. Det är ett himla fenomen som uppstår när laddade partiklar, huvudsakligen elektroner, accelereras till höga energier i jordens magnetosfär och kraschar. Och kraschar. Men hur långt söderut måste man? Kan man se det på Nya Zeeland eller måste man ner till Antarktis? Ja, Det är runt Sydpolen. Va? Så att, ah, okay. äh, antar att. Du måste ner till Antarktis. Mm. Innan, två dagar innan vi åkte till ishotellet ja. var det minus 40 grader i Kiruna. Ja. Det ligger ju precis utanför Kiruna. Så vi var jätterädda när vi skulle åka dit. Men är det inte alltid minus 5 inne på ishotellet? Inne på ishotellet är det alltid minus 5. Men du går ju in och ut. Du måste ja, vara ute också. Och som Vigge ju fotar både in och ut. Jag vet inte om det är några utebilder med. Så han ser ju väldigt glad ut på alla bilder för att det var ändå minus 20 ute. Men... Minus 40, då är det så att om man häller ett glas vatten upp och ner så fryser det liksom direkt innan den når marken, så kallt. Just kaldt. det. Va? Jo, ja. riktigt. Ja, ja och det finns det. ett jättehäftigt klipp, man kan youtuba sig fram till det på en person som går ut i minus 30 och kastar upp en gryta kokande vatten i luften. Mm. Och det blir till snö innan det når marken. Mm. Det är så sjukt. Alltså allt fryser i kroppen mm. blir jättekonstig jättekonstigt också. Mm. Så vi var glada att det var bara minus 20 nu mm. vi kom Men det är därför du har varit lite strange. Jag har inte tunat upp sen Nej, precis. Brain freeze. Ja, lite så. Upplever man det som varmt när man går in då i ja, minus 5? verkligen. Men ähm, telefonerna gör ju inte det. Om man har sån här Stockholms telefon som jag har. Just det. Äh, som bara tål värme. Så de slutar ju funka mm. där inne också. Just det. <laughs> Nej, Nej men, men En som men, inte tål bra min, klimat. Min smartphone är också så. Om det är för kallt så säger den typ bara temperaturproblem. Ja, jag bara stänger av sig. <laughs> Och samma sak om man som jag någon gång har lockat haren lite för när spisplatta, så mm. det är spisplatta så blir det också temperaturproblem när det blir över 50 eller något sånt. Men, men svar på frågan man gick ju in i hotellet för att värma sig. Ja. Åh oh, vad skönt. <laughs> uh, KP finns ju på Facebook. Man har kamratposten på Instagram. Där heter vi ju kamratposten kp-lukas, kp och kp-maria. Och så finns ju den här kopodden på samma ställen där andra poddar finns. Och på vår hemsida. Som heter kp-webben. Har jag glömt något som finns? Nej. Ja, vi gör ju en liten tidning också. Den lilla tidningen. Ja. Väldigt lilla detaljer. Kommer 19 gånger om året. Vi kommer nog tillbaka och prata om KB4 ganska snart. Vi får se om Jossan och Ludvig är med då. Hej då! Hej då!